Bună ziua, dragi ascultători! Harul Divin Mântuitor este energia, puterea sau lucrarea dumnezeiască care izvorește din ființa divină, fiind nedespărțită de aceasta și care se revarsă prin Duhul Sfânt asupra oamenilor în scopul mântuirii și sfințirii lor. Această energie dumnezeiască trebuie înțeleasă pe de o parte ca o energie actualizată în lucrarea Duhului Sfânt, iar pe de alta, ca o energie ce se imprimă în ființa celui în care lucrează Duhul Sfânt, dispunându-l și făcându-l pe acesta să colaboreze cu Duhul Sfânt. Harul divin este necesar tuturor oamenilor pentru mântuire, deoarece omul natural nu se poate mântui prin propriile sale puteri. Și nici nu poate face măcar primii pași pentru începutul mântuirii fără Harul Divin. Mântuitorul arată necesitatea Harului pentru începutul mântuirii când spune Fără mine nu puteți face nimic. Nimeni nu poate veni la mine de nu-l va trage pe el Tatăl. De nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va intra în împărăția cerurilor. Deoarece acest har este primul factor care pune în mișcare voința omului, în procesul dobândirii mântuirii, el se numește har premergător. Dar harul este necesar pe tot parcursul vieții. De aceea mântuitorul se adresează tuturor spunând Rămâneți întru mine și eu întru voi. Precum mlădița nu poate aduce rod de la sine de nu va fi în viță, așa și voi de nu veți fi întru mine. Necesitatea harului pentru mântuire o arată și Sfântul Apostol Pavel, căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi, ca voi să voiți și să lucrați pentru a Lui bunăvoință. Decăzând la un moment dat prin păcătuire din starea în care am ajuns, indiferent de nivelul acesteia, cădem iarăși în starea de la începutul mântuirii, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, numai dacă vom păstra cu tărie până la sfârșit începutul stării noastre în el, adaugă Sfântul Apostol Pavel. Sfinții părinți, la rândul lor, arată și ei necesitatea harului pentru dobândirea mântuirii. Sfântul Macarie spune, precum peștele nu poate viețui fără apă, tot astfel fără Domnul Isus. Și fără conlucarea puterii Dumnezești nu este cu putință a înțelege tainele a tot înțelepciunii lui Dumnezeu și a fi creștin desăvârșit. Harul divin nu se dă omului pentru vreun merit pe care acesta l-ar avea, ci numai din dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, care, cum spune Sfântul Apostol Pavel, Voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoștința adevărului. Deci omul nu beneficiază de la sine de răscumpărarea în Hristos, de mântuire, căci sunteți mântuiți în dar, prin credință, și aceasta nu e de la voi. A lui Dumnezeu este darul, nu din fapte, ca să nu se laude cineva, spune Sfântul Apostol Pavel. E adevărat însă că acela care săvârșește binele de la sine poate primi mai ușor mântuirea, care în fond i se dă în har, decât cel care trăiește permanent în păcate, dar nu pentru vreun merit propriu. Dumnezeu vă ca toți oamenii să se mântuiască, deci harul se dă tuturor oamenilor, în mod egal, dar nu forțează libertatea omului, silindu să primească și astfel să se mântuiască fără voia lui. Așadar, faptul că nu toți oamenii se mântuiesc se datorează omului care nu colaborează și este pasiv sau nepăsător față de Harul primit. Sfânta Scriptură arată clar că din partea lui Dumnezeu Harul este oferit tuturor oamenilor, Deoarece Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoștința adevărului, iar Iisus Hristos s-a dat pe Sine preț de răscumpărare pentru toți. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, Dumnezeu nu constrânge pe nimeni, dar dacă Dumnezeu voiește și noi nu voim, mântuirea noastră este cu neputință. Aceasta nu pentru că voința sa ar fi neputincioasă, ci pentru că nu voiește să silească pe nimeni. Sfântul Serafim de Sarov spune că celul omului este câștigarea sau dobândirea Harului Divin. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!